До того ж і замислився, зібгавши в долоні телеграму. До того ж параплавчик цей, мене цікавить, небіщик, теж туди збирався. І як гаркне, подвигів хочеш, і Політ Викентівичу впевнено головою кивнув. Отже, двадцять хвилин тобі на збори, кругом марш! У вечірньому серпанку пароплав, що повільно пливе посеред ріки, схоже на ялинку новорічно, весь у гірляндах вогнів. Вікна салону світяться м'яким жовто-гарячим світлом. На верхній палубі циганський хор тиху пісню заводить багато голосу. Призахідне сонце осідає краплями в золотому і червоному на мисті. За скляними дверима салону, що на палубу ведуть, видно, як збирається в залі панство на вечерю. Режисер з оператором знайшли гарний хід. Крутять ручку свого апарата на палубі. Крізь скло знімають чарівний акваріум. Шукають нового слова у синематографі. Потім змінюють ракурс, заходять до салону, аби гарненько гостей з порогу познімати. У кадрі весь світ поважного панства. Княжна Анастасія з собачкою і служницею, та сама скрипка з тонкою талією, що в маровій сукні була. Нині вона в червоні, схожа на тривожну троянду. Пан стрижений еспаньолкою Которого Мосьє Очень міністром фінансів назвав. Ну то нехай так і буде. З мадам Софі з сахаретом на голові. Пані у чорній оксамитовій сукні, оточена служницями та черницями, Лизавета Павлівна удова цукрового магната з Житомира. Сімейство ювеліра Соломон Шток з дружиною Фірою Гераклівною, синком Жоржем та папугою в клітці. Князь Кальний, граф Цимлянський, промисловець Іван Копито, модний письменник інкогніто, якого тут усі панянки знають. Еманципована поетеса, та що стрихтися хотіла з дюрпаном у брюках і кроватці чоловічий, пані Зінаїда. «Знімай усіх підряд», – шепоче режисер. «Плівку вночі проявимо, завтра панству показувати будемо. Всім себе приємно буде побачити». «А знімати дійсно є що» пані та панянки, усі в модному вбранні, пахтять, мов, квітник, очима стріляють, знайомих і незнайомих панів вистрілюють, а ті так і падають, до ручок припадають, мов, підкошені. Фільма гарно виходить. Ось упливла, мов, Ландо, Ванда та Кихасі. Красу ніякої світ не бачив, викликаючи шквал заздрісного шепоту. В шовковій сукні, що китайське кімяно нагадує, вся розшита білим квітом, мов сакура. Чоловіче товариство, мов бджоли, то до однієї квітки кинуться подзищать, крильцями помахають, пилок солодкий потросять, і до іншої летять, цокаючи підборами модних штиблет. А пані та панянки довкола загадкового письменника кружляють, листівки підписують з його портретом. Дарма, що він тут інкогніто. Усі його знають, усі обожнюють. Він блідий, зверхній, одним розчерком серця края. А потім з грайкою прямують панянки до роялю. За ним теж неабияка знаменитість, шансонь є, що подекують в метрополітен опера співав. Може, й брешуть? Фокусник мім салоном сновигає, з рукавів букетики дістає, дрібні дива демонструє. Комусь годинник золотий поверхає під оплески, у когось із нагрудної кишені зв'язку різнобарвних носовичків дістає.